Символи в природата Живите символи в природата Беседа от книгата Време и сила Младежки окултен клас Година пета Беседата е държана на 13 декември 1925 година Верен Истинен Чист и благ всякога бъди Размишление Нарисувайте на дъската следните предмети – копие, чук, чаша за пиене на вода, светилник с свещ, чешма с каменна курна, плодно дърво и книга. Сега онези от вас, които се занимават с астрология, нека се опитат да поставят всеки един от тези предмети до съответна за тях планета. Например, на коя планета ще поставите копието? Отговор: на Марс. Чука? Отговор: на Сатурн, наречен в гръцката митология Кронос. Копието е направено за бой, забиене. Чукът затрошене на камъни, нужни за строеж. Някога чукът може да падне и върху главата на човека, но случайно. Чукът има две служби, вследствие на което мъчно може да се постави при една определена планета. До някъде само той може да се намести при Сатурн. Къде ще поместите чашата? Отговор На Луната Плодното дърво Отговор на Венера Светилника със свеща Отговор на Слънцето Книгата Отговор на Меркурий Следователно, силите, енергиите, които човек употребява за ползване или за прилагане на тия предмети са различни. Тези енергии са в зависимост от енергиите на мозъчните центрове, които вземат участие при служене с един или с друг от тия предмети. Сега пък помислете, на кои удове в човешкото тяло отговарят изброените предмети. На кой уд отговаря чукът? Отговор на юмрука. Копието? Отговор на езика. Светилникът са свеща, отговор на мозъка, чашата, отговор на сърцето, чешмата, отговор също на сърцето. Всеки предмет представлява известен символ в природата. Вие трябва да изучавате символите, с които природата си служи. Те са нейният език. Същевременно, трябва да изучавате теченията в природата, за да можете лесно да се справяте с тях, когато минават през вашия организъм. Щом се намерите в някоя непозната местност, по теченията, които циркулират в нея, вие можете да се ориентирате къде се намирате. Всяко нещо в природата е поставено точно на място и всяко разместване на силите в природата създава известна дисхармония. Например, ако чашата, чешмата или друг някакъв предмет поставите там, дето не му е мястото, непременно ще се създаде някаква дисхармония. Природата не търпи никаква дисхармония. Като изучавате астрология, вие също така трябва да спазвате закона на символите, за да можете да се ориентирате. Като наблюдавате съзвездията, ще видите, че едни от тях имат форма на триъгълник, други – форма на четириъгълник, трети – на петоъгълник. Някои пък са подобни на животни, на различни неодушевени предмети. При това, важно е положението на съзвездията. Някои от тях са на изток, други – на запад, трети – на север или на юг и така нататък. Сега ще ви задам въпроса, каква е била целта на природата, когато е създавала ябълката? Каква идея се крие в ябълката? Не е лесно да се отговори на този въпрос, понеже природата съзнателно крие своите цели. Тя се открива на истински просветените, на уния, които следват нейните закони. Природата си служи с символи, които трябва да се разбират. Символите, които ви дадох днес, са наредени систематично по определен план. Например, първият символ, който ви дадох, беше копието. Значи, за да извоюва свободата си, човек трябва да има копие. После той трябва да има чук, с който да се огради. Чукът представлява алхимическата сила от човека с която той трябва да постави всяко нещо на своето място. Следователно, човек употребява копието като средство за защита от по-низко стоящите от него същества. Чукъпък употребява за организирането на неорганическата и органическата материя, т.е. за създаването на здрава, солидна ограда около себе си. Понякога човекът употребява чука и копието за борба срещу паразитите. Като хване някой паразит в главата си, той го поставя на единия си нокът, а с другия, като чук, го смачква, разрушава формата му. С това човек иска да каже на паразита, че не трябва да бъде паразит, т.е. да живее на гърба на други същества. На същото основание, когато човек забележи в себе си едно паразитно желание, той веднага трябва да го постави между двата си нокътя, като между чук и наковалня, за да му покаже, че не е този пътят, по който трябва да се развива. Всяко паразитно желание или състояние у човека се движи само в едно измерение, а едното само измерение не е присъщо на човека. Всички мисли, чувства и желания на човека трябва да се движат по пътя на трите измерения. Не се ли движат по този път, те са паразити и като такива трябва да се премахнат, т.е. да се превъзпитат. Не давайте място на паразитните състояния в себе си, нито им давайте условия да растат у вас. Не може да очаква никакъв успех онзи, който дава място на паразитни навици, състояния или желания в себе си. Паразитизмът атрофира всичко благородно и възвишено от човека. Докато природата е вложила от човека ред дарби и способности, той трябва да работи върху себе си, да ги развива, а не да очаква на другите хора и да мисли кого как да използва. Това, което природата е вложила от човека, той трябва да го тури в действие. Когато човек започне да работи и влезе в контакт с другите хора, тогава невидимият свят ще му дойде на помощ. Тогава само хората, с които е в контакт, доброволно ще му предложат услугите си. В този род услуги има естествена обмяна. Един работи за всички и всички за един. Така работят учените хора помежду си. Един химик започва едно изследване, като същевременно се ползва от изследванията наред още химици, които са работили и работят в това направление. Така постъпват и астрономите, и математиците, и духовните хора помежду си. Те взаимно си разменят мисли и си помагат. По този начин, могат да се избегнат всички спорове в света. Представете си, че седем души искат да работят, но нямат нужните пособия за това. Ако на едно от тях се даде копие, останалите ще бъдат недоволни, че нямат работа и ще започнат да спорят. Обаче, ако на едно се даде копие, на втори чук, на трети книга, на четвърти светилник, на пети чешма на шести чаша и на седми ябълка. Те ще бъдат доволни, защото всеки по-отделно ще започне работа, а същевременно ще може да помага и в работата на другите. Който има копие, той ще започне да се справя с нисшия живот в себе си и около себе си. А в услуга ще му дойде онзи, който има чук в ръката си, който има книга, той ще започне да чете, но в услуга ще му дойде онзи, който има светилник и свещ. Който има чешма на разположение, той ще започне да напоява жадните, пак този, който има чаша в ръката си, ще му ослужи, ще налива вода в чашата си и ще раздава на жадните. Тъй, защото всички ще се стремите да, се, да си услужвате грешка. Тъй, щото всички ще се стремите да си услужвате, да се опознавате взаимно. Кой ще дойде в услуга на онзи, който има ябълка в ръката си? Значи, всички хора трябва взаимно да си помагат. Например, някой страда и мисли, че в света няма подобни на неговите страдания. Други пък мислят, че не могат да му помогнат. Не, всички хора на земята решават мъчни задачи щото когато решавате своите задачи, вземайте участие и в задачите на ближните си. Взаимно си помагайте. Когато човек разрешава своите мъчнотии, едновременно с това той разрешава мъчнотиите и на другите хора. Същото се отнася и до учените хора. Когато някой учен работи самостоятелно в известна област на науката, той се свързва с умовете на всички учени, които работят в същото направление. По този начин те си помагат взаимно. При това положение само човек може да дойде до вътрешно разбиране на великите закони на природата. При това положение само той може правилно да работи без да изразходва излишна енергия. Съвременните хора напразно изразходват своята енергия. Защо? Не знаят как и кога да употребяват копието, т.е. езика си. Копие, с което не можете да воювате копие ли е? Копието може да се превърне в перо. Питам тогава. Перо, с което не можете да пишете перо ли е? Чук, с който не можете да чупите камъни, чук ли е? Свещ, с която не можете да си служите, свещ ли е? Книга, от която нищо не можете да научите, книга ли е? Каква книга е тази, от която хората нищо не могат да научат? Тази книга трябва да се разкъса и да се употреби за увиване на халва. Копието чукът, книгата, свещта, чешмата, чашата, ябълката са символи, на които могат да се уподобят известни човешки състояния, за да се използват за рапта. В това отношение, човек понякога представлява отворена книга, по която може да се чете. Понякога представлява празна чаша, в която може да се налива някакво съдържание. Каквото и да представлява човекът, важно е и той сам и окружаващите да придобият нещо от неговото състояние. Ако сте свещ, която не свети, каква е тази свещ? Какъв смисъл има човешкият ум, ако в продължение на 20 години нищо не е разрешил? Ако някой се хвали, че е завършил два факултета, но продължава да повтаря чужди работи, какъв смисъл имат двата факултета? Каква свещ е тази, при която могат да се четат едни и същи работи? На всеки ум природата е дала специална работа. От всеки ум тя иска да роди нещо ново, нещо особено. Не се стремете да създадете нещо, което друг някой е създал. Природата не търпи еднообразие. Всеки човек трябва да бъде разнообразен, оригинален и гениален за себе си, а не за хората. Въпрос е още, доколко е истински гениален този, когато хората признават за гениален? Какво нещо е гениалността? На гръцки език думата «гениус» означава раждане. Оттам произлиза и думата «гений». Геният ражда, а инженерът увива, опакова нещата. За да се създаде от човека творческа мисъл, ума му трябва да влизат нови строи, нови течения. Това може да се постигне чрез изучаване на символите в природата. Всеки символ, с който природата си служи, внася в човека грешка. Всеки символ, с който природата си служи, внася в човешкия ум, както и в целият му организъм, известно обновяване. Като знаят това, лекарите използват силите на природата за лекуване на някои болести. Например, за някои невроболни. Крешка Например, за някои нервно болни те препоръчват светлината като лечебно средство, за други препоръчват четене на книги, за трети работа с чук, с копие и така нататък. Каквито природни символи и да се използват за лекуване на болни, целта е чрез тях да се отвлече вниманието на болния от болестта, на която той напълно се е поддал. Апатичният човек, който е изгубил смисъла на живота, може да се възвърне към живот, като го поставят на един планински връх, който се спуща с голям отвес надолу. Положението, в което този човек се намира, стимулира енергиите в организма му, и той слиза между другарите си обновен. Състоянието, което ще преживее на върха, ще го застави да мисли да търси път как по-лесно и безопасно да слезе от стръмния връх. Ако дадете копия или чук в ръката на болния, с копието той ще се защитава, а с чука ще започне да работи, ще го дига и слага, вследствие на което ще подобри състоянието на своя организъм. Сега, ако всички изброени предмети трябва да се подарят, запитайте се кой какъв предмет би е желал да има? Ако на някого подарят копие, за какво ще го използва? Копието може да се превърне в перо за писане. Всички предмети, всички символи, с които природата си служи, са живи, вследствие на което могат да се трансформират. Само мъртвите неща не могат да се видоизменят. Ако някой ви подари мъртво копие, то ще си остане само копие. За нищо друго не можете да го използвате. Живо ли е копието? Много нещо може да излезе от него. От живото копие, военният може да направи перо и да стане учен. Ако някой от вас получи подарък един жив чук, в какво ще го превърне? От ръцете на зидаря живият чук може да мине в ръцете на скулптора. С каква можете да заместите книгата? С човешката памет. Понеже в книгата се записват всички неща, както в паметта си човек записва всички свои мисли, впечатления и преживявания, затова книгата и паметта са синоними. Като знаете всичко, това – грешка. Като знаете всичко това, вие можете да свържете тия символи в едно, да създадете от тях нещо цяло. Чашата представлява мастилница, в която наливате мастило. Копието е перото, с което пишете. Книгата представлява паметта, върху която човек пише. Ябълката пък представлява онези материали, с които човек се храни и от които получава Жизнена сила Както виждате, вие можете да превеждате символите в природата и да образувате от тях ребуси или да развивате цели разкази. Нека някой от вас се опита да състави един разказ от седемте символа. Природата си служи с ред красиви символи, които съвременната наука може да използва в своята работа и да ги приложи в живота. За онзи, който разбира символите на природата, те са добър импулс, добър подтик за работа. Като се свързва с природата чрез символите, човек ще дойде до създаване на висок идеал в себе си, който от нищо да не се засяга. Изворите на вашия идеал трябва да бъдат толкова високо поставени, че нищо да не може да ги размъти. В пътя на своето движение водите на вашият извор могат да се размътват, но главата на извора трябва да остане винаги чиста. Вътрешно изворът не трябва да се размътва. Същото може да се каже и за вашата свещ. През каквито бури и ветрове да минавате, вашата свещ не трябва да изгасва. Изгасне ли Светлината на свеща ви е била слаба. Слабата светлина всеки може да изгаси, но силната никой. С други думи казано, обикновенната мисъл всеки може да заличи, но необикновенната никой не е в състояние да изгаси. Грешка. С други думи казано, обикновенната мисъл всеки може да заличи, но не никой не е в състояние да изгаси. На какво може да се уподоби чукът? На човешката ръка. Човешката ръка пък символизира волята. Ето защо всеки трябва да знае, че чукът, т.е. човешката ръка или волята, не се дава на заем, не се дава на чужди хора. Природата не позволява това. В чука, като символ на природата, се крие онази първична творческа сила, с която човек започва да работи. Желанието от човека да работи, да се прояви, е вечно и проистича от разумния принцип на битието. Преди да се приложи чукът, словото се проявява. Щом се чуе словото, това показва, че копието, т.е. езика, е започнал да действа. Значи, копието заповядва на чука да започне работата си. Онези от вас, които са художници или любители на рисуването, нека наредят тия седем символа в кръг, и тъй да ги съпоставят един с друг, че да образуват приятна, хармонична картина. Като имате пред себе си картината на дадените седем символа, вие можете да размишлявате върху тях, докато те оживеят в съзнанието ви. Щом живеят, вие ще се свържете с силите, които работят чрез тях и ще видите, че те съществуват не само извън вас, но и в самите вас. Колкото повече мислите върху символите, пред вас ще се разтваря обширен свят за наблюдан грешка. Колкото повече мислите върху символите, пред вас ще се разтваря обширен свят за наблюдение и изучаване. Всеки символ отделно може да даде материал за цяла лекция. Днес на всички в класа подарявам една малка сбирка от седемте символа. Ще вземете сбирката си и ще си отидете у дома. През цялата седмица ще ги преглеждате. Грешка. Алло? През цялата седмица ще ги преглеждате, ще размишлявате върху тях, за да видите какви нови идеи ще дойдат в умови каквито идеи минат през ума ви, записвайте ги. Колкото обикновени да ви се виждат, не се смущавайте, всичко записвайте. След време, като ги прочетете, тогава ще разберете дали са хубави или не. Има неща, които първоначално изглеждат гениални. Колкото повече време минава, те стават все по обикновени по-прости. И обратно, някои работи в началото са обикновени, а с времето стават все по-необикновени, почти гениални. Грешка. Обратно. Някои работи в началото са обикновени, а с времето стават все по-необикновени, почти гениални. Човек не може изведнъж да оцени хубавите работи. Времето цени нещата. Някои работи с времето стават ценни, а някои се обесценяват. Символите, с които природата работи, преживяват времената. Тъй, защото изучавайте тия символи, за да се ползвате от силите, които са свързани с тях. Те отговарят още и неизвестни състояния на човешката душа. Тайна молитва Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. Грешка Тайна молитва Верен, истинен, чист и благ всякога бъди.